Uh, –Det känns ändå tryggt att man har bra algoritmer, tänker jag. –I... Uh, si, uh, –Ja, men jag har, jag, uh, uh, jag har... –Det är det att du känner så. Du kan vara den enda människan i Sverige som inte får panik av algoritmer. <laughs> –Men fint att du är helt inne i det. de bara väljer åt dig. kan du Berätta, vad har valt åt dig den här veckan? Uh, nej, men, –Datorn har valt åt mig den här veckan uh, ett... Uh, Citat av, eh, av Min god vän eh, som, som jag inte träffar så ofta Nämligen Per Kornhall Han har skrivit en krönika I eh, Vi lärare eh, Där han eh, eh, Är Per Kornhall Det är så underbart vad <laughs> menar. <laughs> eh, och så står det så här eh, från hans krönika i Vi lärare. Förslagen från alla skolutredningar som kommit de senaste veckorna kostar pengar. Eller kräver fler lärare per elev. Och med sjunkande barnkullar finns det ett gyllene tillfälle att genomföra dem. Vi får hoppas att staten inte försitter det tillfället. <låder> Vi alla vet, ja, inklusive Personan. Att staten kommer försitta det tillfället. Och där har vi slängt alla. Eh, ingen har sagt det bättre än Per Kornhad just nu i alla fall. Jag har den här veckan, eftersom vi lovade tittarna, eh, lyssnarna förra veckan, att vi skulle, <laughs> inga som tittar på oss, men de lyssnar. Eh, och eh, att vi skulle liksom återkomma till de digitala nationella proven och det, liksom någonstans det. klargöra vad är det som har hänt och varför är de in, och, och hur har efterspelet sett ut? Så jag har gjort en liksom liten eh, sammanfattning som jag tänker att jag, jag går igenom för dig. Så du har, är uppdaterad och vet vad det är som har hänt. Eh, och, ja, sen, är eh, får du, eh, och sen har jag drätt lite slutsatser. Vad borde vi göra nu? Eh, den Superbra. är ganska kort, den listan. Ja. Den ja. Ja, eh, så, så här ser det ut då. Det som har hänt var ju att Gustav Fridolin 2017 eh, fattade beslutet att proven ska vara digitala. Och bes lämnade beställningen till Skolverket. Och Skolverket bestämde sig för att upphandla en, ett helt system. Eh, och för att man ska förstå detta är ju att man kan göra på olika sätt när man digitaliserar saker. Att just upphandla hela system som lärplattformar är väl det närmsta som våra lyssnare är nära system. Alltså att man har ett V-klass eller ett skolsoft eller en, mm. ett system. Eh, och det gjorde man väldigt mycket i början av 2000-talet. Så köpte man hela system. Men resten av vit i världen har liksom börjat segla ner till att se på vad har man för behov. Så har offentlig sektor fortfarande varit fast i de här systemen. Så det är inte jättekonstigt att Skolverket bestämmer sig för att upphandla ett system. Mm. Och det gjorde man. Och det har ju då tagit sju år sedan dess. Det har gått sju år. Och den stängdes då ner för våren 2025. Eh, Skolverket har inga som helst planer på att avsluta projektet. Utan de jobbar på i full styrka och tror sig ha identifierat eh, det fel som orsakade att man stängde ner plattformen. Eh, men det som har hänt då är ju att den 6 mars så upptäckte man på Skolverket att eh, elevers personuppgifter var synliga för fel lärare det är det som Skolverket går ut med i sitt pressmeddelande sen har det ju dykt upp här i veckan ganska många kommuner som har fått göra ganska många anmälningar till, till liksom personuppgiftsläckarsmyndigheten, mm. som heter någonting annat men jag glömde bort det Mm -hmm. eh, eh, och Kristianstad kommun till exempel har då rapporterar att 4000 personuppgifter, personuppgifter rörande både anställda och elever troligen har legat tillgängliga eh, för fel personer sen december. I Kristianstad det känns med en tumme till alla elever och alla lärare som chanser. <skratt> <skratt> alltså det <skratt> kan inte vara så himla många fler om man tänker att det är treårskurser och lärare till, här till. Nej. Och gymnasiet, men, men liksom. Nej men det är troligen alla Och, och, och så, så att, och, och, och, och det här är ju bara en kommun Av flera stycken som, som har gjort anmälningar Till eh, Göteborgs stad Frågade jag igår om UBF Har gjort anmälningar, men mm. vi avvaktar fortfarande Vi har ingen koll på Om våra <laughs> Det är det som är, de vet inte <laughs> Nej de vet inte Nej, men de avvaktar en redan. rapport då, Som ska komma här nästa vecka men även då stavnings- och grammatikkontrollen som är nödvändig för eleverna. Den är en del av nationella provet i svenska. De har alltså rätt till stavningskontroll, precis som du har i vilket Börde-program som helst. Det har också lagt ner. Och det har de egentligen inte haft någon ordning på någon gång, ska ju gudarna veta. För att det var ju krångel med det redan i höstas. Men, men det säger de inte i sin kommunikation. Eh, utan det, det, så att det, det är så. Så att beslutet att stänga ner togs den 7 mars, bara några veckor innan provstart. Och eh, en liten detalj är väl också då att 697 miljoner kronor har eh, hittills då spenderats på <laughs> projektet. Mm. Eh, så. Eh, och Skolverket har då gjort en analys vad detta innebär på lång och kort sikt. Eh, det innebär att ersättningsprov er, eh, görs på papper eh, och det ska genomföras i vår. Skolverket trycker och distribuerar proven eh, för årskurs 9 och gymnasiet. Och mm. engelska för årskurs 6, men inte de proven då som ska skrivas nästa vecka i mellanstadiet. Eh, för de mm. hinner de inte trycka. Eh, och det här var väl en lättnad ändå för väldigt många skolor. Det här kom lite senare i veckan. Eh, så att man behöver inte kopiera eh, de proven som inte ska genomföras 18 mars då. Alla efter det kommer att finnas eh, tryckta. Eh, prov, eh, här, prov från den 26 mars får tryckt material. Prov innan där får man kopiera själv. Ja. ja men precis ja. Så, eh, Och reglerna ändras Så att skolorna kan kopiera proven Några dagar i förväg Så att vi ska inte kopiera på natten För det var facket inne och skrek om Och på lång sikt så planerar <laughs> eh, eh, ja, På lång sikt så planerar skolverket Att eh, vi kör hösten 25 2025 kör vi hösten Och då kör vi matte Något vi aldrig har provat tidigare kommer ja. gå eh, utmärkt <laughs> ja, det kommer att gå väldigt bra. Eh, vi tror på det här. Eh, eh, och då säger då eh, Ann Westerholm, som helt plötsligt har blivit talesperson för det här. Hon är avdelningschef för Skolverket för läroplansavdelningen. Eh, mm. Hon säger att plattformen ska öppnas så fort säkerheten är garanterad. Och vi är det på spåren. Och centralrättning ska fortfarande införas eh, enligt plan. Från 2026. Eh, Marcello Marone, eh, eller Maron, mm, mm. han eh, som då har jobbat på Skolverket sedan 2015 och är enhetschef för implementeringen av digitala nationella prov som har uttalat mm. sig ganska intensivt i veckorna innan har nu... Jag kan inte tolka det på något annat sätt. Men han har blivit försedd med munkavel. Eftersom han inte har sagt ett ljud på hela den här tiden. Jag har inte hittat ett enda uttalande från honom. Utan istället är det Anna Westerholm. Som tar alla tv-intervjuer och all, liksom, all media. Som då är chef för läroplansavdelningen. Och någonstans så säger väl det någonting, tänker jag. Ehm... En liten, mm. liten, liten detalj som jag tänker att jag bara slänger in här. Mm. Den centrala rättningen, enligt Skolverket, det här ska vi prata en annan gång om. Men den har man tänkt ska genomföras på konsultnivå. Man har anställt, Skolverket har anlitat tre stycken bemanningsföretag som ska headhanta lärare. Som ska få betalt mm. per rättat prov. Man ska alltså jobba på akkord. Ju fler rättade prov, desto mer pengar i lönekväret. Härligt! Ja! ja. Det står på Skolverkets hemsida. Jag, satte li jag trodde inte det var sant när en kollega berättade det för mig. Äh, men så är det. <skratt> <skratt> <skratt> äh, men jag, så, jag förstår. Jag tycker ju synd om Västerholm och om Marcel och de andra. På ja. ett kan man känna sig att jag förstår att det här är liksom första domen och brickerna som faller i en kedja som är längre än vad man ville se någonstans. Och att man verkligen, mm. verkligen hoppas att det inte ska liksom fälla nästa. För att faller det med centralrättning så faller liksom många andra delar av det här reformpaketet som man har för skolan just nu. Och ja. i det så kommer det att få liksom oanade konsekvenser på ett sätt som, som verkligen går att undvika så ska du inte vara i pris undvikare. Mm. Så jag hoppas jag att du försöker hålla skedet öppet och så. Mm. Jag tror att det stora misstaget är att när man har liksom, upphandlat med plattformen och så, men även om det är helt puckat att köpa hela plattformen och köpa liksom moduler och sätta upp i grejer och så, så är det fortfarande liksom så liksom otroligt mycket bättre svenska alternativ som har funnits som är hela plattformen. Som lärare är vana vid, som skolor är vana vid, och som är gjorda för svenska villkor och svenska förhållanden, och som har fungerat alldeles utmärkt att använda. Mm. så. Ja. Det finns genom matematiken, det finns genom svenska, det finns genom språkverktyg och sådant. Så, så det tror jag verkligen att det hade gått att göra i ganska bra lösningar. Man skulle kunna läsa det till hösten så sett också om man ville. Om man kastade lika mycket pengar åt det rätt företagshåll och så till att de liksom anställer personer som hjälper till med det. Jag tror aldrig att vi kommer få ordning på den centrala rättningen för vi har... Eh, artificiell intelligens som hjälper oss att rätta. Så. jag tror aldrig att vi kommer ha ett, ett, ett system där nu säger jag någonting som, som kanske är så här rörade för att ungefär så med vi man aldrig kommer att skola på distans eller liksom andra så här, famous last words när på den här Trump kommer att bli president. Och saker jag har sagt i den här på den under åren. Men jag tror aldrig att vi kommer ha ett system där nationella prov rättas av människor centralt. Nej. Det är så jäkla puckat för det finns ingenting mer kostnadseffektivt än att andra människor gör det. Än att liksom lärare själv ska göra det. Det enda som det handlar med om är att inte litar på lärares bedömningskompetens. Men då borde man ha något sätt att säga, man rätta varandras. De liksom, tillsammans. Mm. Att man tror att man kan liksom anställa någon annan som ska göra det åt lärarna. Och så kommer vi på något sätt spara pengar. Eller tid eller resurser. Eller få det mer rättssäkert. Det, det fungerar inte på något sätt. Nej, det, eh, nej men, men jag tänker att vi har ju fått lite kommentarer här. Eh, I veckan. Eh, och det finns ju en, en Johan Magnusson som håller med dig. Han är professor i informationssystem uh, Som ser det här som ett typiskt det. misslyckande Jag har sett det här många gånger för. Uh, och det han säger då är Citat direkt ur hans, uh, kommentar uh, liksom hans Artikel i Vi lärare det är Faktiskt den bästa artikeln Jag har läst om det här Johan Magnusson borde implementera Digitala nationella prov Han säger beställaren saknar kompetens Punkt slut Eh, projektet borde ha kostat 3 miljoner och tagit några månader Att ta fram Inte 7 miljoner över 8 år Eh, säger han lite mm. raljerande. Men det han menar är att, att det här är inte är speciellt komplicerat för vi ska ju egentligen bara överföra provet, ska skrivas på dator istället för skrivas på papper och penna och svårare än så borde det inte vara. Och han pratar om modern modellär utveckling precis det, alltså det här att man utvecklar en liten modul för varje provdel i taget ihop med de som ska göra provet mm. och sen så sätter man ihop det så att den som ska göra provet inte ha hela systemet fungerande på sin dator när de ska använda en tiondel eller en tjugondel. Jag kan se framför mig att man har ett behov av att använda två olika plattformar som är helt separata från varandra mm. när man gör matteprovet kontra de andra mm. finns, Om du tänker på det liksom 360 grader med, med liksom allt från läromedel till liksom digitala plattform till verktyg som man använder idag så, så finns det inget verktyg som är bra på matematik som också är bra på andra ämnen och tvärtom det är liksom, det har aldrig gått att digitalisera om du kollar på NE, om du kollar på, på Trädelsson, om du kollar på Adam de har aldrig lyckats skapa bra plattformar som, som fungerar i matematiken och de Nej. företag som har skapat bra resurser för matematiken har aldrig ens försökt att skapa sig liksom för andra ämnen för att det är, inte, det är inte liksom jämförbart så och därför tror jag verkligen att det är två helt olika saker som man behöver i det så. Precis och jag tänker ju att en sak som är viktig i det är ju att man då, om man nu då gör som Johan Magnusson säger att man har mm. en app i det här systemet för mm. mattedelen, precis som man har mm. Excel, men man, man räknar ju inte Excel i Word, det, det gör man inte för i Man skulle kunna det eh. som infrastruktur för själva hanteringen av resultat ja. och hanteringen av poängeräkningar och liksom klasslistor och sådana och inloggingsuppgifter och sånt, mm. men själva gränssnittet måste vara helt, helt helt annorlunda och det tror jag också en stor del av att så här inte liksom bygga verktyg som, som är den undervisningen för att anpassa sig efter vad verktygen tillåter. eller hade du kunnat ha ditt att kunna prova för 20 år sedan. Då hade mm, varit ja. en antikområden sedan. du bara den att kunna prova och fråga vart det är så efterlevt alternativ. Är det A, B, C, eller D, vilken är korrekt typ? Är du med? Ja. Du hade, men vi hade kunnat höra det som. Helt ja. Vilket ja. ord är stavart? det bästa det här? Vilken mening är bäst i det, det här? Vilket svar är rätt här? Pup. Och så hade vi aldrig behövt oroa oss för det, Men vi var nöjda med liksom den kunskapssynen som är synts i det, eller hur? Och det är ju det som någonstans har hänt över nu som 20 år på all andra plan. Precis. Ja, spännande då. Vi ser inte vad som händer. Har vi tur så funkar det i höst. Vi ska ju verkligen inte snö. ut det. Men det är lite som eh, när personen säger, är en möjlighet som jag hoppas att, ni, att inte staten är försiktad. Det, det finns ju ingenting som talar för att det kommer att löst i höst. Nej, nej, nej. Men du inte de försöker. Det är fint att de försöker, jag är mest fascinerad över i allt det här att Sveriges lärare, alltså vårt fackförbund, är, liksom in, är arga för att provplattformarna har gått åt skogen. De är arga för att lärare måste kopiera och kräver ersättning. Men de är inte arga och har inte sagt ett ljud om själva provplattformens fullständiga haveri långt innan. Jag har ju försökt att få dem att uttala sig om detta. Eh, och det gör mig lite orolig. För att det hade varit jättebra om Sveriges lärare som sagt det som Johan Magnusson säger. Eller lyssna på honom i alla fall. Det här är inte hållbart att Sveriges lärare håller på med. Som Läkarförbundet sa om Millennium till exempel. Det, hade, det, det, finns, finns... En, det finns en viktig faktor i det om människor är Det var kritiskt att liksom alla håll. Och så, inklusive mm. våra egna eh, skråer. Och, mm. och det är att, att eh, tyvärr, är min bild av Sveriges lärare att de fått ärva det. Den sämsta egenskapen hos i sedan traditionellt. Att de mm. inte är särskilt bra på det med digitalisering och teknik. Så. <laughs> Faktiskt. Nej men precis. Det, det, det, det blir, det, det, Sveriges lärare har aldrig varit en bra... liksom har aldrig varit längst fram i att så här, främja eh, liksom, digitaliseringen av skolan. Eller vad det kan betyda för läraryrket eller lärares villkor i en allt mer digital tid, under pandemin, efter pandemin, innan pandemin. De har aldrig varit liksom de som har tagit de första stegen. De har ibland svarat och reagerat och varit bra stöd för folk som har liksom tagit steg fram i det. Men mm. det har aldrig varit den organisationen som förstår, eh, förstår skolans digitalisering eller liksom utmaningar som finns i det. Och det är jävla synd för att det blir ett till kanske en av de största i, i modern tid. exempel där organisationen förändras och makthavare tänker du ska ha så här och så är det inget tar ansvar för själva implementeringen utan man bara skjuter det neråt och så sitter lärare utan något som helst makt att påverka men med allt ansvar att det ska bli bra mm. och det, då är det en rent krast facklig fråga mm. som man hade kunnat påverka om man var med på talan från början i att kräva exempelvis beställ kompetens eller liksom insyn i, i, i hur så när inköp går till och så. Det finns enormt mycket pengar plötsligt i skolan där du kommer till att köpa digitala liksom, lösningar och så. Och, och det kan vara en väldigt bra potential till att förbättra både skolan och läraryrket för oss som jobbar där. Men då måste det finnas stärka representanter med i de diskussionerna faktiskt. Ja och då behöver ju Sveriges lärare faktiskt steppa upp. Vi kan inte ha en ordförande som sitter i Nyhetsmorgon är jag på kopieringen när, liksom, när svenska lärare i mitt arbetsrum sitter och säger alltså de lärarna som sitter i mitt arbetsrum sitter och säger att, mm. att eh, okej, okay, jag kopierar hundra gånger hellre än att eh, någonsin, om jag slipper att titta på den där plattformen en gång till. Jag står inte mm. ut om jag måste öppna den där plattformen en gång till.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 och hur ska jag ta upp det här med mina elever? De kommer vilja prata om det. Vi, vi kan inte liksom ignorera det. Vi behöver liksom ta den här Nej. diskussionen eller så. För att de är egna erfarenheter, de egna bilder. Eller bara de har hört det i med de har hört det, De är oroliga, de vill veta Nej. vad kommer hända sen. Kommer det bli så här? Jag har hört en om detta och detta. Och det här har Lille Aktuellt varit en jätte, jättebra tjänst. Och jag tror att nyhetsskolskola kommer bli precis lika bra. Att liksom ge facit till liksom hur man pratar om svåra saker. Och då är det så bra stöd. Att ha kvalitativa nyheter som inte gjorde liksom, för att maximera algoritmer eller sociala medier. och så Utan som gjorde för att liksom, det ska vara lätt och bra för unga människor på gymnasiet att förstå. Och det är allt. Det är allt, ja. Förutom att det finns en till grej som är roligt. Om man har lite tävlingslyssna elever så kan man också ha weck veckans quiz. Och så kan man tävla i. Vem var det som lyssnade bäst? Uh, det där är... Uh, det, det, det slår aldrig fel. Det är alltid roligt att vinna. Eller hur? <laughs> det är det verkligen. Ja. Du kan besöka till UR och programmet Nyhetskåldsskola. Vill man veta mer går man in på urplay.se snedstreck Borde Börjar du ha jobbat som lärare så länge nu att så söker hunnit bli något annat än vad, vad det var tänkt. Och i det så tycker ni sånt här med historisk skrivning och hur man beskriver och berättar saker och så. Ja. Vi var med och sen, nu ska vi digitalisera det. skulle provat, det var ju som liksom ett regeringsprojekt som var sa: Det kommer bli så bra för det kommer bli leda till alla möjliga olika förbättringar. Mm. Och det, det blev vi inte alls på det sättet så. Och nu ska man göra om läroplanen när man pratar om att liksom, eh, det är jätteviktigt att, att liksom byta ut och förbättra. För att, så. Och då tänker ja. jag tillbaka till 2010-2011 när man implementerade det nuvarande. Mm. Då var det liksom regeringen som tog krafttag mot liksom, flum och nu, nu ska vi liksom styra upp det här utifrån. För liksom, skolan går inte att lita på det nu måste vi liksom ha vettig, vettig kravställning utifrån så. Mm. Och idag när man genom samma läroplan som nej men det blir inte så bra för det var, det var en massa lärare som har så mycket i som liksom, åsikter om den förra läroplanen Man blir så här, Vänta, va? det, var, det, det var inte alls så du pratade när du införde precis samma sak för aha okej, okay, fine Och det ett betygssystem som, som är lite så här, man bara Nu ska vi införa så här A till F för att det är mycket tydligare och det lagar många steg och det kommer att betyda det här och det här Vi ska vara tydliga när man inte klarar sig IG, mm. ingen människa förstår det, ska F det ska vara liksom tydligt och, och det ska vara liksom mycket mer uppstyrt än vad vi har. Eh, så vi ska, kunskapskrav, vi ska ha de här nivåerna och nu, nu ska vi så. Och nu mm. tar man bort det för det var så här, men det var, nej det var ingen som förstod det här systemet. Det var alldeles för komplicerat, det var ingen alls som ingen, alltså, människa, ingen det ens lärna förstår. Utan mm. så när människor kan inte läsa liksom, eh, kursplaner och kunskapskrav som är yrkestexter, mm. som är liksom fackmannatexter. Men det kan inte vara en läst människor människa att förstå och därför så är det helt, helt av skogen. Och man blir så här, men vänta, ni sa ju förut att det var, ja, okej, okay, men, men mm, okej, okay, det är liksom förändrat. Att det, det var, okej, okay, men, men fan, det, det är saker som förändras. Men man blir så här, men vänta, det var ju ni som var så, och nu ska det vara något annat. Mm. Och saker som förändras, kanske har man jobbat för länge i det yrket, när man som liksom inte längre hänger med i de svängarna. Utan man känner sig, vänta, det här var ju inte vad som var grejen. Så. Och jag du på ett till sånt exempel i veckans mycket? Mm -hmm. som jag tror tar höjden av, av otydlighet. Mm. E, nämligen första lärarreformen. Den har ju varit beskyld för att vara otydlig från början. E, Visst ja. är det så, Joel? Ja. Om du skulle sammanfatta, vad är otydligheten i, i första lärarreformen som gjorde att den var dömd Nej men jag tänker att, att vad heter det Jan Björklunds liksom vision för första förstelärareformen var ju att han på statlig väg skulle höja de duktiga lärarnas löner och det var liksom hans vision och sen fick liksom eh, alla andra, massa andra visioner där man, man man man alltså det skulle handla om olika utvecklingsuppdrag och man skulle bli utvecklingsledare det, det, det räcker inte bara att vara en duktig lärare eh, kom från olika håll i, i vårat skrå. Liksom och, och då skulle det innebära ett, ett utvecklingsuppdrag och då skulle man leda andra lärare medan då eh, liksom ministern egentligen bara ville höja folks löner för att det skulle vara ett liksom, incitament för att hela lönekarusellen skulle bli högre. Och då när man har olika liksom, syften med varför man genomför en reform, mm. då blir den otydlig. Det, det, som, det var egentligen så här, jag dig, det är en bra förklaring, men det var egentligen säga att till och med från EU-ministerns så var det otydligt, för man, man snackar upp saker samtidigt, man pratar om att det var en lönereform mm. Mm. och man pratar om att det var en karriärreform. Ja! Så. För att det visar sig att analysen då, som var helt korrekt, var att alla karriärvägar för lärare leder bort från klassrummet. Vilket gör när du blir bra lärare, då ska du sluta undervisa. För då ska du sitta på en kommunkontor någonstans, ett rektorskontor någonstans, på något externt företag någonstans. Och istället mm. för att vara i klassrummet. Och då sa så sa man nej men så kan vi inte Vi måste ha karriärvägar för lärare som innebär att man fortfarande undervisar. Mm. Det var det ena. Och det andra var att man vill jobba någonting med lärarna. Och så. Hur mycket av det som... Helt ärligt, vad han det är mycket av det som också var alltså påtryckningar från facken. Det tror jag. Man kan ju diskutera det. För mm. plötsligt tror jag att här, det var nog populärt med läraren att höja lärarcykeln. Det tror inte jag var var <laughs> Jag blev också på något sätt. Men, men, men han, det var, hade ju konsekvenser av det. Mm. Men det var för så. Här. Är det en, en lärneförhöjning? Mm. För då kan man ju tänka att man delar ut det till de som kanske känner sig sämst. Eller eh, så de som eh, gör ett bra jobb just nu. Och så är det liksom inga motprestationer i det utan det är bara här i lön, varsågod mm. det kommer att bli bra för alla på sikt för att en variation vet vi liksom höjer drivkraften. är det en karriärform då måste man ju här. om de här personerna liksom, tar nu de här karriärstegen och då gör man det här och det här oavsett om, om man har ett utvecklingsutdrag eller om man liksom har du är den som planerar nationella proven eller du är den som liksom, rensar i biblioteket eller nu ska vi inte göra det men, men du förstår, det kan finnas ja. karriärvägar in i det. Du är den som, som samordnar alla VFU-studenter på skolan eller vad man nu har för liksom, karriäruppdrag i det. Du är den som sköter om den här lär, lärplattformen som, som ingen människa förstår. Mm. Eh, så det kan finnas olika uppdrag som är liksom eh, så som ändå är sig fram utan att man behöver ta bort från klassrummet. Så. Mm. Eh, I det så har ju alltid funnits en oklarhet och en otydlighet och det är ut att varje huvud man är på sitt sätt och, och vissa har valt att bara betala 5 000, vissa har, har liksom kombinerat det med arbetstidsförändringar så att man säljer en del av sin förtroendetid. Så var det min förra arbetsgivare, då liksom, tog man bort halva förtroendetiden för man skulle ha tid för sitt första lävdrag. Och gällande så fick man 1500 spänn mer. I vissa områden, extra utsatta områden så får man 10 000 istället för 5 000 i statsbidrag för att man vill liksom, styra första läraren åt svåra skolor. Mm. För man tänker igen kanske då att det ska ha, ha något med målfrihet liksom, att göra. Eh, spännande, spännande hur allt det hänger upp. Nu visade det sig i en tid där liksom, vi jobbar mycket mer med skolutveckling kanske än vad vi gjorde, för det är min spaning, för tio år sedan kanske. Att vi jobbar mm. mycket mer liksom, systematiskt med liksom, nu ska vi utvecklas hit, vi ska gå hit, och vi ska på det här sättet. Mm. Att alla dessa första lärarna som sitter runt omkring eh, är ganska ineffektiva. Om man bara ser det ur ett organisationsperspektiv. Så mm -hmm. är det så här, här har vi en massa lärare som har alla möjliga uppdrag Och om vi som En organisation har Vi ser att en, en vanlig svensk Mellanstor kommun kanske har 30 eller 40 skolor Men det ska Vi vill sätta allihopa på att liksom, Vi vill höja eh, Kvaliteten på språkundervisning Då är det liksom vissa skolor som har Förstelärare inom det, vissa skolor har inte det De har lärare inom ett annat område Någon är väldigt många någon är liksom, det, det vill säga, vad, vad gör de här människorna egentligen? Och vad är det för liksom Vissa har bara fått det här tillägget utan att det kommer att någonting överhuvudtaget eh, runt det. Eh, och, och vissa sitter fast på liksom permanenta fast såhär, fasta avtal, och vissa sitter på tillfälliga som liksom tidsbegränsade man får söka om lite då och då. Eh, och det är väl skilt sig från huvudman till huvudman, jag tror inte det varierar inom så många huvudman. Det finns några kommuner med börgöver över. Men därför har jag sett en trend i två kommuner i Sverige som har byggt till. Det är det som mm. ganska aggressivt går ut och är här, Vi tänker, se upp alla första lärare <går> <går> ja. Och vi tänker göra om det till tillfälliga tjänster För att det ska passa vår utvecklingsorganisation okay. eh, så. För nu är det plötsligt ska det bli någon sorts tjänster Fast som är liksom på plats i verksamheten Här kommer den gamet, det är ännu ett exempel där Det blir något som det inte var tänkt att Nödvändigtvis skulle behöva vara från början och så mm. För nu är det plötsligt ska man ta ansvar för att så här. Våra politiker har bestämt att den här perioden så ska vi utvecklas inom det här och det här. Och då vill vi använda alla första lärarna till att liksom driva den här vägen hit bort. Och, och då vill man kunna liksom göra om så att så här, eh, under de här perioderna så har vi anställt folk och då är det liksom utifrån kriterierna det här och det här. Och är du beredd och liksom projektleda inom säg, språkutveckling, då kan du försöka de här tjänsterna och då ser vi till att det finns här. Och sen om det gör när vi fokuserar på bedömning eller matematik eller Lärare och elevrelationer eller vad det är, då söker man liksom andra kriterier och då kan det bli andra människor eller så blir det samma människor men då får de vara bredda att, liksom, att jobba med andra grejer så mm -hmm. som ett sätt att liksom, eh, få en mer agil organisation eh, så. Eh, och, och i det så har man bestämt sig från att eh, i kungel, har man bestämt sig för att ses upp 66 eh, lärartjänster, tanken är att allihopa ska få söka av sina tjänster med att de ska få tillfälliga Eh, liksom första lärare vill gå istället över en viss tidsperiod. Det står inte riktigt hur lång tid om jag kunna läsa eh, med. Jag på typ kanske tre år eller ganska rimligt och sånt. Det har jag sett för det när att jag kör på andra ställen. Mm. Eh, så. Eh, och i har ni som har bestämt samma sak. Då. Att det har man till och med gå ifrån liksom, fackliga förhandlingar och så nej, nu bara bestämmer. Nu är vi så här. Eh, att man ska liksom. Eh, för att främja utvecklingen av skolan så ska man liksom, eh, se upp alla första lärare och se till att de får söka om sina tjänster för tillfälliga uppdrag istället. Och i det så ingår ju naturligtvis att så här, har du bara fått ett lärnetillägg för att du fick ett lärnetillägg, då är det inte längre motiverat. eller så. Och på samma sätt så, så kan det vara så att du kanske söker in ett område som är smart och som inte passar med den liksom centrala agendan för vad man gör just nu. Mm. Och då det är inte ett uppdrag som man kommer att ha kvar längre. Utan du måste vara liksom i linje med, med den riktning som alla är pågår samtidigt. Vad är din reaktion när, när du hör det här? När jag berättar de här två kommunerna som är exempel då. Nej men det finns ju många saker i det här, mm. alltså, för vi, alltså jag kan ju bara gå till liksom mm. diskussionerna på min egen skola där vi liksom, mm. först hade en, alltså den första delen av uh, första var väldigt enkel det var tre mm. stycken som skulle ha den Mm. Eh, och, och jag fick ju då mitt första liksom först mm. då. Jag var en av de tre. Och, och jag var inblandad i så jävla många olika processer det året. Att det var ju mm. bara ett sätt att liksom ge mig betalt för det jag gjorde liksom. Och det var ju rimligt. Och de, de och två andra kollegorna som fick det fick också betalt för saker som de faktiskt drev i lektionen. Och det var tre. Vi var tre stycken. Sen började ju problemen när vi blev fler för att då skulle vi liksom anställa så att vi skulle vara sju eller åtta stycken på skolan då, första lärare Och då, räcker, då fanns det liksom helt plötsligt ingen logisk, eh, vad ska de göra? Alltså det vi gjorde, jag, jag drev saker inom digitalisering, vi hade liksom bedömning för lärande som vi hade... Alltså den här nya, alltså formativa bedömningen som vi hade en lärare mm. som var utbildad inom som drev olika eh, TLCs som det hette då. Men liksom den mm. typen av eh, liksom, eh, utvecklingsuppdrag. Alltså man gjorde skol, Skolverkets olika moduler, ledde hon och sådär. Och sen hade vi en som inom språk och läsning. Mm. Och det var väldigt rimligt. Men sen blev det ju väldigt många fler och då räckte det ju inte till... Alltså om man tänkte sig att ja, men alla ämneslag som utvecklar undervisning. Det kan man ju tänka sig att varje ämne behöver en ämnesutveckling. Om vi sätter en förstlärare per ämne. Men då räckte inte antalet. Det gick ju inte. Vi hade fler ämnen eller klumpar av ämnen än vad vi mm, hade förstelärare. Mm. Eh, om vi då skulle lägga det på programnivå så hade vi för få Eh, skulle vi lägga det på alltså det blev otroligt mm. eh, och, så att det, det blev liksom så sådär att den där förstelärargruppen som vi har på skolan är på, eh, eller hade på skolan var väldigt, väldigt många år en parallell verksamhet som inte ingick i utvecklings eh, alltså de, den här utvecklingsmodellen, alltså det systematiska kvalitetsarbetet eller utvecklingsarbetet eh, som vi har väldigt tydligt på våran skola liksom, med ämneslagsledare som leder eh, och har liksom ett centralt uppdrag. Vi, ha, vi, vi träffar alla ämneslagsledare en gång i månaden och går igenom hur ämneslagsarbetet mm. går och så vidare. Och så vidare. Så, eh, det där har ju, och sen har vi haft förstelärare som har gjort lite annat eller som, har varit, eller som har varit med på de mötena men det har blivit ojämnt och det där har vi försökt att styra upp på olika sätt det blev lite så där att våra förstelärare hade ett försteläraruppdrag som, som var mer ett lönetillägg än någonting annat och då fick du också den effekten att liksom rektorerna såg det lite som en anledning att du har ju ändå en så hög lön den här diskussionen dök upp mm. eller den dök upp hos mig själv faktiskt när jag började liksom, äh, rota lite i, i min, i min äh, mm. förstelärare alltså i det här när, när man pratar om är, är förstelärarlönen pensionsgrundande eller inte mm. och det ser också olika ut i olika kommuner kom vi ju fram till då när vi pratade om det för ja, det här är väl i början på året tror jag eller om det var i december vi pratade om det mm. äh, och att liksom i vissa kommuner så är inte den lönen det är lönetillägget pensionsgrundande. Mm. Men rektorer har liksom använt lönetillägget som att det är den lönen som du har. Eh, vilket gör att om jag tar mm. bort mina, för jag har både lärare och lärarlöner lyftet i som två olika pålägg på min lön. Då skulle jag känna en ganska... Jag, idag känner jag bra, jag är nöjd och glad jag hade inte varit nöjd och glad om jag inte hade haft mina tillägg så kan jag ju säga <laughs> eller, hur? eller hur och det där finns ju någonting i de här också, det såg jag i, i Kungar som har bestämt sig för att lärare som söker om sina första lärartjänster och inte får dem, ja. för att man inte liksom når upp till de utbildningskraven som man har kommer få ett lönetilligg på 2,5 tusen istället, som ett sätt att liksom kompensera för att man ser att, att lärare som har ett första lärartillägg har i eh, inte alla fall men många fall hamnat efter i den vanliga löneutsynen för att man har väl kompensera upp kollegor som inte har det. Vilket också är så här: är det lönetillägg eller är det en karriärreform? För är det lönetillägg då är det 100 rimligt att säga: Du är får gå färdigt igen och sen så får man andra färdigt efter. Och då ska vi kompensera på det sättet. Är det en karriärreform? Eller nu om det är en utvecklingsreform, liksom, då måste vi verkligen fråga oss här om. Om, om andra ska kompenseras för att komma i fatt, får de också mer utvecklingsuppdrag då? Eller får de mer säga, ansvar då? Om, om man ser 2015 när det kommer var att vara, är det en person som administrerar alla klasser, alla kurser, alla organisationer i v Och för det arbetet så får den personen det här extra så. Och så ska andra komma i fatt, ska han släppa, eller hon släppa sin administration till andra personer? Eller hur? Nu balanserat det upp på det sättet. Det? Liksom, om det är det som är meningen. Så det är i säger otydligt, som det har alltid varit på det sättet. Men att det ska matcha själva utvecklingsagendan, skolutvecklingsagendan från alla skolor. Mm. Så, det tycker jag det blir en tredje dimension av det. För om du tänker efter, innan vi hade karriärreformen, lärarreformen, första lärartilläget var det nu här. Så, så var det ju inte som att skolor inte utvecklades. Eller att det inte fanns personer. Det fanns liksom ämneslagsledare som var satt för att leda sina arbeten och sina projekt inom, inom sitt arbetslag, i sitt ämneslag. Det fanns folk som var liksom, utvecklingsansvariga för för man hade liksom, teampiloter, man hade språkpiloter, man hade liksom, alla möjliga olika liksom, personer som var för olika saker redan Jaja. innan. I, I olika agendor som kom från, från liksom, huvudmannen på något sätt. Så. Och när man införde tillägget så var det ju så tydligt att det skulle vara grej vid sidan om. Att det skulle vara att liksom främja fler upp och fler vägar. Men att det inte skulle ersätta de vägarna och de uppdrag som redan fanns. Du vet inte sätta att du alltså betala din arbetslagsledare och så är du klar. Typ. Nej men precis. Utan det skulle bli som andra grejer. Men den grejer. har använts och som Och en det. del av det är också Det är en... det som är grejen. Alltså, jo, ja, men... Reformen... An... Alltså så fort den kom så började ju mina, mina chefer i alla fall använda det som det. Det var ju andra chefer än de jag har nu. Och man har ju använt det som en, en slags... Lönetillägg för de som gör det arbetet som redan fanns, men då blir det oretvis mot de som inte får, får det. <går> mm. <går> e, och så vidare. E, e, men om man bara tar bort det och säger att nu så ska vi. Nu ska vi använda det på det sättet, alltså rätt av att vi ska ha utvecklingsjänst som då ska bestämmas centralt som du säger, att, att liksom kommunen ska bestämma att de här utvecklingstjänsterna ska finnas på varje skola. Det blir ju jävligt tveksamt, blir det inte det? Det blir ju det av flera orsaker. Dels tänker jag att det blir mer... Eh, alltså jag tycker inte att det är bra att skolans detaljstyrning blir mer politiserad. Att, att vi har mer politiker som lägger sig i liksom steg för steg de frågorna som, som, som är. Vilka frågor man satsar på utveckling från skola till skola tycker jag borde handla om om man ser på den skolan och professionella professionella besluten fattas av skolledare och liksom skolledningsteam med alla möjliga olika liksom kompetenser och också de lärarna man har. Jag är inte emot i sig att man har tidsbegränsade uppdrag. Det kan jag känna kanske smart egentligen. Också för man efter tre år eller fyra år eller fem år redovisar vad du får till då. Vad har, vi, vad har vi gjort på det här området? Hur går det för oss? Är det något vi ska fortsätta satsa med eller inte? Det tycker jag är en del av det systematiska egentligen. Om det ska handla om liksom karriär och utveckling överhuvudtaget. Så. Men ska det verkligen då handla om eh, pengar så... eller ska det handla om att man får tid? Kan man ju också fråga sig. Nej men det, jag tycker det kan handla om pengar liksom om man tar, tar ett större ansvar. Gå tillbaka till exempel med en person som får en karriär i Det här, också att vara liksom administrativt ansvarig för, för vi säger en lärta som mm. Om man för fem år sedan sa att vi ska inte använda den här längre, eller det här är jobbet sköts nu med det centralt, eller de här uppgifterna liksom började finnas här, eller det här är något som vi har sett att det är bättre att lära gör själv, för då blir det på olika sätt, eller det här är bättre att vi liksom gör så. Då, då tänker jag ändå att det är rimligt att man gör det på det sättet, eller så typ om man har företrädet ett ansvar för att främja läsning och främja olika läsprojekt på skolan, och nu har man ansett en skolbibliotekarie som gör mer av det. Det är klart att det är en person du behöver samarbeta med, personen, men det kanske ser ut på ett annat mm. sätt, eller om man jobbar med projekt som är. Liksom, Alltså det kan ändå förändras på organisatorisk sätt eller bara som liksom det pedagogiskt. Så att vi känner att nu har vi något i mål med det. Vi är ganska bra på att på, vi, vi har haft en som är de eleverflytande. Ja men jättebra, vi har haft en, vi har blivit ganska bra på det. Nu vill vi satsa mer på eh, flerspråkighet. Mm. Det är en grej som vi säger att vi behöver jobba mer med det. Alltså lite som flexibilitet borde ju kunna finnas i det. Det kan jag tänka mig är rimligt. Men det jag tycker är frustrerande är att man men får det i liksom den centrala styrningen. För i mitt värld tycker jag att första första kan också vara ett sätt att driva... första alltså första som karriärperson skulle kunna vara ett sätt att driva liksom arbetslagets frågor. Mm. Att vi vill vi, vi, vi sätta det här hållet, det Lärarkollektivs är lärarkollektivsfrågor, vi vill ämneslaget. Vi vill att det här hållet och liksom vem är tid att styra upp det, vem har tid att och sammanstyr, ställa och liksom hålla i de här utvecklingsmätarna. Så vi håller det gemensamt med dem och sen ta tid att ner det. Mm. Och då tänker jag att det finns något begränsande i att... Så här, om man utvecklar en sak i taget. Det blir ofta det som händer när kommunen ska vara såhär. Nu ska vi sätta på det här. Och då blir det liksom en grej som är såhär. Det, det där är bra. Det är säkert vettigt. Men liksom många saker behöver hända samtidigt. I en komplicerad verksamhet. För det ska bli bättre. Så. Om du tänker dig på att säga: Inom vården bara, Nu ska vi förbättra. Vi eh, Vi ska förbättra liksom. Eh, narkosprocessen så att vi, vi ska inte ha ta någon som blir dålig det vi ska inte ta någon som blir sjuk det vi ska inte ta någon som... jättebra men man ska ju inte lägga ner all annan utveckling av alla andra delar av vården för att nej, vi ska börja med den här grejen, eller Och det, så tänker jag att det, det finns en massa skolprocesser där det är så här det räcker med att en eller två eller tre personer jobbar med det parallellt. Med att vi på de stora studierna jobbar med det här, eller att vi, här finns några som jobbar med detta och detta. Och... Nej men eller och, det, och, och för oss så är, på våran skola blir det jättetydligt, för vi har ju liksom hela skalan av... Eh, liksom vi har naturprogrammet De som väljer det tycker matte är jättekul De som väljer humanist Vill ha så lite matte som möjligt eh, Vi har liksom vi, Vissa program eh, som, där, där läsning inte är en grej Går man humanist Älskar man mm. att läsa prost På kvällarna eh, det, det är liksom det, det, som, som är, mm. Och då skulle vi då liksom Ha ett sånt där läs Vi hade, vi hade liksom så här vi, vi ska läsa då hade, ja, ett läsutvecklande arbets eller språkutvecklande arbetssätt mm. det, det ser ju väldigt olika ut beroende på var på skolan man är det, materialet tas fram ur ämneslaget, såklart men det fördelas och ser olika ut beroende på i vilken del av skolan vi håller till och vi, ta, vi hittar liksom styrkor och svagheter för att det är en dynamisk organisation och då behöver ju också olika delar Delar av. precis som att en narkosen behöver ju inte utvecklas på, på eh, allmänmedicinavdelningen på ett sjukhus till exempel utan där har man ingen narkos alltså behöver man inte den eh, så, så är det ju liksom så att Läser eleverna prost så är inte språkutveckling det som är... Medan matematik är väldigt, väldigt centralt. Medan hos natureleverna så, är, så, så, så, så går matte 1 som en dans. Och där är, blir det olika utvecklingsprojekt på något sätt. Men jag, jag, tänker så här, jag är inte emot att de ändå liksom väljer att så här organisera om det så att det blir tidsfrågans i uppdrag. Men jag tänker det är viktigt att man förtydligar det, det. Var ska besluten fattas kring vilka som får och på vilka grunder och det är så, ledigt, att det är att så länge det är liksom ligger kvar den lokala verksamheten och att det är så nära skolan som möjligt, jag fattar det kan bli lite stökiga beslut särskilt på små skolor där liksom där chefen får välja mellan medarbetare man vill hålla liksom så man kanske kan träffa någon central person för att göra de urvalen men om man liksom har en plan om fem år ska vi vara här och då organiserar vi våra första lärarresurser på det här sättet för att komma dit det, det tycker jag är vettigt, det tycker att låter logiskt liksom, utifrån hur det där och att man sedan utifrån det är något vi behöver jobba vidare med det är något vi behöver pröjettera om vad ligger vi till det tycker jag låter rimligt för idag är det lite som att så här, för att få någon styrning i hur man prioriterar sina utvecklingsresurser sina första lärresurser så, så måste du vänta på att någon går i pension eller någon ser upp sig och du hoppas att du får bara de pengarna för att anställa en annan person som passar bättre för de uppdragen som du vill ha just nu så där någonstans ska jag ändå förstå logiken i det men att man ska liksom Passa på att ersätta. Alltså det är som att man går full cirkel och tar det som var ett misstag från början. Och avlöna liksom arbetslöshet ledare eller de liksom redan utvecklingspersoner som redan fanns. Som borde få fått betalt för det från början. Och nu ska de ersättas av första lärare. Det är ju på ett sätt att man tar bort den mångfalden som fanns. Och det är det jag tror är det själva problemet. För precis som du säger, alla lär jobbar med utveckling. Och så har det liksom blivit. Det har inte alltid varit så. Men det finns ändå en roll för... De som behöver planera, de som behöver lägga sig ut färre, de som behöver hålla grejer. De som behöver ta fram material och som behöver vara säga, nu ska vi göra det här, ska vi ska så det här. Och, och det tror jag finns ett mandat för att göra fortsättningsvis. Men då måste det vara väldigt tydligt vad det går ut på. Och det tänker jag ska göras av rektorer och lokala utvecklingsteam istället för av centrala organisationer. Ytterligare, jag, jag kan tycka det här, när du säger att, att vissa, vissa utvecklingstjänster ska vara tidsbegränsade och sådär så, så blir jag lite för då jag är inte säker på att jag håller med dig det är roligt äh, för att... mm. men är det en lönereform så köper jag att det inte ska vara så är det en utvecklingstjänst så måste man ju tänka tänka om du inte byter till utveckling hur blir du av med ja. Man kan, kan man inte bli av med sin första tjänst när du slutar utveckla jo, det, det kan man. men, men, men, men <laughs> det är klart att man kan men det blir en större sak någonstans att, att om jag söker rollen som rektor, alltså det är en karriärväg, mm. jag söker rollen som rektor mm. eh, då har jag liksom genererat en högre lön, skulle jag söka ett annat jobb på en annan skola sen eh, både inom Göteborgs och inom alla, då skulle jag behålla någonstans, eh, så skulle jag söka en annat jobb så skulle jag behålla min lön inom Göteborgs och skulle jag då söka ett annat jobb någon annanstans så skulle jag ha de lönanspråken som jag har Alltså de, den lönen som jag har. Men med förstelärar, om uppdraget bara blir en, en, liksom en, en tillsbegränsad. Då blir ju den, den egna lönen väldigt svajig. Man kan liksom inte vara säker på vad man har i lön. Och det kan jag tycka på ett personligt plan blir lite elakt någonstans, att man har gjort någonting eller man har jobbat sig upp till en viss lönenivå eh, det, Någonstans så kan inte lönen hela tiden bero på vad alltså att jag har en bra lön beror ju också på vad jag har gjort historiskt, eh, någonstans man... Men vi ser att du vi, vi hittar en, en, en, en, en temporär hippoitetik och hon och nu känner jag ingen av dem du jobbar med så att det, det är ingenting personligt på något sätt. Men vi ser att så, av någon anledning så försvinner någon av den där rektorer och man orkar inte rekrytera en ny just nu. Så man säger, så, fram till sommaren så får du bli tillförordnad rektor för det här området här, här runt omkring. Så. Och med det så får du högre lön under den perioden och alla är min att efter sommaren så kommer man ha en ny person som, som ska mm -hmm. vara på plats och vill söka tjänsten, gör det. Men liksom, du säger, nej men jag vill heller vara lärare, jag tycker det är bättre. Mm. Och så går du tillbaka till den här tjänsten du har haft mm. nu då. Skulle du behålla den Nej, det skulle då? jag ju naturligtvis inte. Men däremot, om jag är liksom ämneslagsledare med en, ett tillägg. Och så skulle någon bara plötsligt bestämma att nu är du inte tillräckligt bra för det längre. Så nu blir du av med den. Nej, men det skulle vara, det skulle vara så här, Nu skulle du inte längre vara ämneslagsledare. Nu skulle någon annan person göra det. För du vill inte längre jobba med det, det ansvaret. Eller du vill Nej, men inte du, inte längre, då handlar det om, det, om vad jag, jag, jag vill. Du vill inte längre med det ämnet. Du kommer med det här Anders. Nej, med, Nej, det, det handlar är om att säga det uppdraget Om du har ett redovisningssansvar Att efter tre år så skulle du visa så här, vad du gjort med det här Vad har det blivit Om jag är här, när finns här, finns det behovet kvar Fortfarande, Ja men fin, fortsätter du med det, bra, absolut Och du har haft ett uppdrag som varit säga, Vi ska implementera digitala nationella prov Och så om tre år finns det inte kvar några digitala nationella prov För att den avdelningen Har liksom blivit såhär Spökavdelningen på Skolverket Då, ja, men fin Jättebra jobbat, snyggt här nu finns inte uppdrag kvar. Vad de här uppdragen att det är något det du är kompetent för. Annars så är du lärare och så är det bra. Jag fattar att det inte är bra att gå tillbaka i och Jag fattar inte faktiskt att det är så här är värt att slåss för att folk ska få bara sända lärarna. Men ur ett rent organisatoriskt perspektiv tror jag att det är bättre. Och jag tror också faktiskt, i, som såg liksom den här första versionen av första läraren, att man införas i en mindre kommun där man hade tidsbegränsade uppdrag från början. Det fanns typ nästan ingen avundsjuka för att alla förstod att aha här är en person som tar på sig det uppdraget som gör det uppdraget och sen ska redovisa det. Så. Och vill man vara med på det då är fint, vill man inte vara med på det då gör man inte det. Ja. Eh, det, är liksom, det blir tydligt vad som är kraven för det. För där bestämmer man sig för att det här är en karriärreform och inte en lönreform. Men det bygger ju på att uppdragen är tydliga det bygger ju på att uppdra, och det har vi ju inte det var ju det vi konstaterade Nej, och där tror jag det finns en möjlighet att göra det i kommuner som kungel i kommuner som för att det är det man vill göra och det i sig tycker jag inte det är särskilt problematiskt det problematiska är vem är det som ska bestämma vad vi som gäller framåt mm. Karin det här var roligt det var ja, också ett avsnitt det var det eh, vet du vad det här var avsnitt 299 tror jag vilken grej då är det snart Något att 300. Fundera på det, man, någon skulle kunna lägga det för att vi borde fatta piken <laughs> Men, men det har ingen. Du, Karin, tack för idag, det var kul att höras ha du tack. Hej då!